Nils söners ärövring, sida sjutton. Den fjärde stora invasionen av Irland företogs av ett folk från Spanien. Med Tuthadej hade gudarna kommit till Irland. Nu kom gelerna, och det kom för att stanna. Genom sina druider förfogade även gelerna. Över magiska krafter Och deras strid mot gudarna Symboliserar människans eviga kamp Mot övernaturliga krafter Några av personerna i följande saga Förekommer även hos andra keltiska folk Don, till exempel Uppträder i Gallien Under namnet Donotaurus Tjurherren Don är även dödsguden till vars hus alla döda bjuds in. Ever, Don och Eremon var söner till den spanska härskaren Mil. Deras farbror, en man med stora övernaturliga krafter, hade sett Irland i en syn, farit dit och där blivit svekfullt dödad av Tuthadej. När Milds söner fick reda på detta Beslöt de genast att fara till Irland De visste att Irland var ett land med gott spannmål Goda betesmarker, fin honung Att det fanns rikligt med fisk i floderna Sjöarna och havet Och att klimatet var behagligt Med hämnd Samlade de sina familjer och ägodelar Och seglade iväg Don som var den äldsta av sönerna ledde en flotta på 65 skepp och med 40 hövdingar ombord. Andlig ledare var en man vid namn Amurgin, en bard som var mycket kunnig i all slags trolldom. När flottan närmade sig Irland och landstigning förbereddes använde Tuthadej sin magiska kraft och trollade bort hela ön. Sjömännen stirrade mållösa på det öppna havet, där det för ett ögonblick sedan hade sett klippiga stränder och trädbevuxna kullar. Men Amorgin förstod genast att övernaturliga makter drev sitt spel. Han sa till Don att segla tre varv runt en plats där den försvunna ön hade legat, och när Don hade gjort det, Bröts förtrollningen Kusten uppenbarade sig igen Lika mirakulöst Som den hade försvunnit Och Mills söner landsteg Vid Inbersin På sydvästra Irland Kvällen före högtiden Peltin På sin väg in i landet Mötte det i tur Irlands tre gudinnor Bamba Fudla och Ariu. Namnet Ariu är detsamma som Aaron, en poetisk bedömning på Irland. De tre gudinnorna var uråldriga naturgudinnor och det var av stor vikt för inkräktarna att de fick deras hjälp om det skulle lyckas i sitt företag. De två första talade inte mycket men Ariu hälsade dem med många lovord och sa att deras ankomst var förutsagd sedan länge Och att det var väntade Välkomna till Irland Detta land är det bästa i världen Och ert folk det yppersta av alla folk Ni är kallade att härska här i evig tid Om det är sant Behöver vi inte lita till er hjälp Utan endast till våra egna gudar och soldater Sa Don. Rädgad över det övermodiga svaret, förutspådde Ariu att Don och hans ättlingar aldrig skulle styra Irland och att hans släkte skulle vara förbannat för eviga tider. Sida 20 Mills söner lämnade Ariu och fortsatte till Tara, Irlands kungasäte och förnämsta heliga plats. Där mötte de gudinnornas makar Truth Days tre konungar Macul, Hasselns son Macchett klogen son Och Macgreine, Solens son De tre kungarna log När de hörde att Mills söner hade tänkt ta Irland genom överrumpling De ansåg det som en vanhedrande handling det ställde främlingarna inför valet att antingen lämna Irland, underkasta sig Tuthardey eller slåss. Don var stridslysten, men druiden Amorgin hade yttersta bestämmande rätt. Låt den behålla landet tills vi kommer igen och tar det öppet, befallde han. Vart ska vi då bege oss? frågade Don. Långt ut, bortom den nionde vågen Svarade amorgen på druidernas magiska språk Gör som jag säger och gå till anfall, sa Don Men Mils söner lydde Amurgin Satte åter segel Och seglade nio vågor ut till havs Nu måste vi se till att det aldrig återkommer, sa Trutha dig Och framkallade en druidisk våg en fruktansvärd storm blåste upp. Vågorna var så väldiga och våldsamma att sand från havsbottnen fördes med upp på vågkammarna. Och stor skräck och förvirring rådde bland sjömännen när skeppen hjälplöst drev ut på öppna havet. Det här är ingen vanlig storm. Det är en druidvind, ropade Don i dånet. Det kan vi inte vara säkra på förrän vi vet hur högt upp det blåser, svarade Amorgin. Om det inte blåser ovanför masten är det druidernas verk. En av männen klättrade upp i den häftigt svajande masten och sträckte upp handen ovanför masttoppen. Där var kav när han lutade sig ner för att ropa till männen, slets han av en häftig vindstöt ner från masten och föll död på däcket. Då ställde sig Amurgen i stäven och sjöng en magisk sång för att blidka gudinnan Eriu, som Don hade förnärmat, och genast förbyttes stormen i stiltje. Don var emellertid fortfarande fylld av övermod. Om jag bara kunde komma i land skulle jag spetsa Irlands alla krigare på mitt svärd och mitt spjut, ropade han. Och beseglade därmed sitt öde genom sitt högmod och sin olydnad mot Amurgin. Återbörjade stormen ryta, och vågorna var nu ännu vildare än förut. I dånet och förvirringen och skräcken kom dans skepp ifrån det andra– och medan han försökte trotsa elementen med sitt svärd, förliste skeppet utanför Irlands sydvästkust. Don och alla hans män drunknade. Den övriga flottan delades upp under Ever och Aramons befäl, och man landsteg ännu en gång på den irländska kusten. När Amurgen, som genom ett under hade räddats ur vågorna, satte högra foten på sanden uttalade han en kraftfull besvärjelse och krävde landet för sig och för Mils söner Inkräktarna hade överlistat Tootha Day men många strider återstod ännu innan det vann en slutgiltig seger även om Tootha Day var slagna hade det fortfarande sin magiska kraft och det ställde till så mycket förtret för nykomlingarna att vapenstillestånd slutligen ingicks- mellan de båda sidorna. Mills söner och Trothadej- beslöt att dela upp landet mellan sig. Underjorden skulle tillhöra Trothadej- och landet ovanför- skulle tillhöra Mills söner. Trothadej bosatte sig underjorden- och Dagda skänkte var och en- av Trothadejs hövdingar en sky- eller elvhög, Och allt sedan dess- har älvfolket på Irland bott inne i dessa kullar. Och denna överenskommelse skulle råda mellan Tuthadej och gallerna för evig tid. Sida 21